morgen og velkommen til ugens første udgave af Euroinvestor Morgennyheder. Her til morgen er der post-nye nyheder ude fra en af 2023's helt store danske aktievinder. Vi vender de friske tal fra smykkegiganten Pandora senere i podcasten. Derudover holder vi øje med udsigterne for Dansk aktiehandel, men vi starter i USA, hvor en af de magtfulde centralbankchefer nu melder sig klar til at reducere renterne. I hvert fald på en betingelse. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Det er nemlig Thomas Barkin, der er chef for Federal Reserves afdeling i Richmond, som ellers sig klar til at sænke renterne i takt med, at økonomien bliver normal. Det vil sige, at inflationen kommer tættere på målet om 2%, uden at man løber ind i en recession. Og det er vigtigt, fordi Thomas Barkin er medlem og har stemmeret i Centralbankens ledende rentekomitee, som er med til at fastsætte renten. Barkin understreger overfor Bloomberg at de økonomiske nøgletal bliver særdeles vigtige, når han skal vurdere, hvordan det går med inflationen. Fredag landede det såkaldte kongetal, den amerikanske jobrapport. I december blev der skabt 216.000 nye job ifølge rapporten, og dermed landede tallet over forventningerne, som var på 170.000 nye job. Du kan læse mere om, hvad økonomerne tænker om det tal på euroinvestor.dk. Her til morgen er der indtil videre de kinesiske aktier, som stjæler overskrifterne. Mere specifikt er det tek-tunge Seng index sendt kraftigt ned med omkring 2 Det store fald skyldes en blanding af bekymring over strammere regler for spilindustrien i Kina og en generelt dårlig stemning omkring den kinesiske økonomi. Det skriver finansmedie Bloomberg, som også fremhæver, at investorerne frygter, at den kinesiske regering ikke gør nok for økonomien. Mandag ser også ud til at blive en dag med fald til de vestlige aktiemarkeder. Når aktiehandlen skydes i gang i Europa med et par timer, er der nemlig udsigt til faldende kurser. Futures for Stocks 50-indekset indikerer fald på 0,2 procent. I USA er der en mere blandet stemning, hvor Nasdaq og S&P 500 indekserne står til at åbne flat, men Dow Jones står til at åbne med en lille nedgang. Husk, at du altid kan logge ind på Euronvestor og følge kurserne. Der er fart på den danske en Pandora både i forretningen og på aktiemarkedet. Og nu er selskabet ude med endnu en opjustering. Søndag eftermiddag kunne Pandora nemlig hæve de forløblige forventninger til regnskabet for 2023. Det sker efter, at selskabet har fået overblik over, hvordan det er gået i fjerde kvartal. Således ventes den ø-organiske vækst nu at lande på omkring 8% mod tidligere 5-6%. Det er tydeligt, at vores brand resonerer godt hos forbrugerne og fortsætter med at vinde styrkeudtaler CEO Alexander Lassik i forbindelse med meddelesen. I fjerde kvartal endte Pandora med en omsætning på 10,8 milliarder kroner, og det er knap 1 milliarder kroner mere end i samme kvartal sidste år. Pandora var blandt de helt store vindere på den danske fondsbørs i 2023, hvor aktien i løbet af de seneste 12 måneder er steget mere end 80 Du kan læse meget mere om meldingen fra Pandora på Euroinvestor, hvor du også kan følge med i, hvordan det går med aktien i løbet af dagens handel. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og at du kan følge med i løbet af dagen på euroinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.